Hoku ederraz liluratu ondoren, jokalariei ateak zabaldu zitzaizkien. Betiko marrazoek fitxatzeko xedez diru mordoa eskaini zieten. Oberenetarikoak ziren, sendo eta dotore. Beren etorkizuna erabakial izanez, selekzioari eutsi indarrez, Euskadiko enbaxadoreak legez. Biotza ezin da erosi, euskaldunak kalabazak emanik erraldoiak geratu ziren, gure urrezko hankarik gabe. Joseba Gotxonen bihotza ezin da erosi olerkia izan dugu gaurko saioa hasteko duintasuna ezin da erosi estare eta gaurkoan saio hau Palestinako herri duinari bihotzez eskaini nahiko nioke Ongietorriak nazio hartaren saiora Ongietorriak mundu otsakera Eta Boliviara Bolibiara joan askapenako brigadista baten eskutik, bertako egoera ezagutu zein brigaden esperintzia zarituko gera usu Horretaz gain, Arabia Reraldean inguruko kronikan, palestinak pairatzen ari duen egoera mintzatuko zaigu, koldo uintifada saioko kidea. Eta guzti horretaz baino lehen, Mikel Aramendiren nazioarteko zutabearekin uzten zaituzte. Dibartigarria ere izango litzateke, horren iguingarria izango espalitz. Azeri Israel darrareni puna daigen izaiuke. Irango maz mordorixi guzturak hango nikepa, baina altoi ziogok nijauz egindarra darapatzeko eta... Tatu batuetako nagusi biltzaket zirak eskailera ipininai araigota rapa ditzadan, esaten duitsura uzien arabera netan jajuren gobernuak. Ego ta, Hezbolaren mazusta hoiek jateko zazoi edarrauke, ba, gora haren babesle ziria raiz zorian dagoenean. Baina horretarako libanoko zazien sartu behar konikek berriro, eta duela zei urte bezala, agramazka bat beteta eta mazustari gabe itzultzikoa riskoa, piniko nikek neure de Montre edo asat eh, Damaskoko oliarra garbitziko une ederra izen zitekean ba baina oliategi horretan sartzen ba nahiz, beste olio oliasko eta olian da guztiak zala parta batean epindiko itxuketa burduan baietoreko zairala nagusia makillarekin azkenean gazako txitak eizatu erko dizkia, beti bezala ez ditek moka bondirik, baina gainerako guztia hain dagoenez baina Aldeko zen, beste aldeko propaganda eranskinak helnduta ere, pasadan astezken azkeroztik, gazan gertatzen ari dena izugarria da, eta ez da inundik ere ipuña, bene-beneetako drama baizik. Horrelakoetan, esku hartu eta itzala egin dezaketen egindezaketen naziarteko ondimandiek, zer egiten duten zaigaduen bitartion tan, zergatik gertatzen dena augustiek aldetu barko diogu lehenik eure buruari, Israelek noski prez dauzka erantzuna, prez zeukan, erasua asia horretik ere. Gaurko munduan itxusi geratzen baita erasotzaile izatea. Ta, haizu, bera, zira, eh? nik erantzun besterik ez dut egin, ezatea tokatzen da horrelakoetan. Et Israelen esanak, jainkoak esanak bezala hartzen dituztenek gure artean, ba, sinetxe egingo diote. Dena, gazatik jautik itzen ziren misilien arrua izango litzatik gaur Bere burua defendatzeko eskobidea, omen Israelek, hoa amak berak ere alaxe esan du. Bai, noski, izango du eskubide hori. Baina Israel eba karriko bere burua defendatzeko eskubidea. Israelen erasoetatik defendatzeko eskubidea ere aitortu beharko zabi haio norbaiti, ala ez. Edota, inoiz erasoetze duen izaki berezia da Israel. Ilketa selektiua gedeitzen dituzten oiek. Azko tanzelekti guak ez, baiz ikustik indiskriminatuak direnak, baina beti hilketak direnak. Edota bombaz, pistolas edo labanaz iltzea, baina moralagoa eta legezkoagoa da egazkinetik jartikitako misilez iltzea. Zer dira erosoiek? E, eta haien ondoriezko biktimako akteralak zer dira? Doiorki asasinaturiko gizazki toleskabea paisik. Alparriki zango da segitzea. Gizale eta arrozoi kontua ez... Ba, Erraizik ba, beste zarbai baita erraso honen sustraian dagoena. Kalkulu politikoen ondorioa da zarraskiau. Eta ez e, balizko gaistakiria batzuen kontrako errepresalia gabe edo neurri duna. Egun tegirari begiratu estelik ez dago. Estatu batuetako alteskundeak igaro eta aste betera etorri da xuxen xuxen. Ama dira faltadira, mamuga abaz, e, palestina nazio batuen erakundearen partairi izateko eskadeira auskestu esan. Eta bil artefata ere Israelen hauteskonde legislatibak egiteko. Obama administrazio berriarekiko harremanak daude, erasonen jo puntuan. Aurreko lau urtetan gauzak ez dira ondo joan eta inahurentzat. Ondoren golauetan, okerra gora joan daitezke. Oamak utzi dut bien arteko aliantza Israelek bere erara kudea ezan. Artera estatu beti, atak gaiztuenan aurkituko direlako, herri alde eta musulmanen aurrean, aspaldien gertatzen dan bezalesea. Katabegi haulen etik aste erabak edunetan jahuk. Iranekiko gatazka beste maila batean legoken, mundu mailako krizia izango litzateke, ura, Siria do Libanoko liztortegia gehiago azintxa berriz, arriskutsu egia da edo norentzat. Urrutegi joan dara goiada, hori. Gaza, gazako txitategia geratzen zen, erraza, eskura, haintzaki ezkaitzen duena. Baina hori bera ere zaildu eginda azken uste bete honetan orain, Hamas ez dago 2008-2008-an bezain izolaturik diplomatikoki edo politikoki. Egipton eman den aldaketa politikoak eta Turkiak gero eta harriago nahi duen paper hegemonikoak gazatarrez bizitza segurtatzeko balioko espadu ere orduan ezbezelako ere, guzpena suposatzen duko Israel gobernuaren asmoetarako. De, eta ari gara ikusten. Azkenean, gazako txita akabatuak ere digerigaitzak izan daitezke azer Israel darren txat. Mundu Ochak Bhe yi wa malale wati wa buago o yidera bawa Wago chi bugi wa gamba bhe yi wa malale wati wa buago o yidera bawa getti figlia getti wa po arihaba wa gupisani go bogugu chile gi petti megetti figlia getti wa po fuba garabani wa go where you like it wayo fuba terebu Gudabai kia wago Gudabai kia wago Ewa mandele, kwati wa bua go i dera ba wa. Wa go tibongi wa gamba, ewa mandele, kwati wa bua go i dera ba wa. Bini ba ya dira huni api e, tian bua go abure me. Sunti ga ba fo. Luti wa sere me ipo Bini ba ya tira huni apie tie buwa guwa bure me Sunti gabavo Luti wa sere me ipo Wa bude me gonna give my word Waya la iwe ya Ubaiba ga rivoné Waya la iwe ya Faradiye doné power Oak Ba esaten genuen moduan gaur Boliviarajungoera, brigadista eskapenako brigadista baten eskutik eta ja telefonaren bestaldean dugu arratsaldean usue. Eixo etaldean? Eta esaten esatenuen beraz eh, askapenako brigadista izan zarela hau da hontan eh, Bolivian izan zarela eta ezta lenda bizikoa dago aldia saio honetan eh, askapenako brigadeen inguruan hitz egiten dugula baina eh, labur labur baipatuko dugu pixka bat eh, bada ez bada ez badu inoiz eh, entzun ba zer diren brigada hauek uh -huh. eh, bueno askapenako brigadak Cola scapenasco bai 25 urte dijo internacionalismo alante en Euskal Herrikan kanpoa eta kanpotik Euskalerria. Bueno, aurte, bueno, aurreko aztenekoan altxasun, urte horrena, 25. urte horrena eta hori, 25 urte ja da badie la bastante iru izango. De Salde ama urtetik angora ja argiragadan tolatzen de batzuta. E, izaten die errealde batzuk edo errepresio egoera baten daudenak edo eta iraldak prozesuaten aurkitzen dira herrealdek e, dira. Ez? Bona bai, izan behizkena Makuba, ba, Venezuela eta Bolivia bezala, e, izan behizken bezala Argentina, e, bere fabrika guztioekin, hauten ere Zajaratera da beste berregada bat, eta hola xe, azken zinen gukikendeuna da, ba, bihazten zegoen bila bete bat ez, juten gira herrealde batea, Eta egiten dugu kontaktu ronda bat, mugimendu sozial eta politiko ezberdinekin. Eta lantzen txendugu baga bat. Gure kasuan izan dan bezala, ba, bolibiako aldaketa prozesue. Mm -hmm. Eta bueno, ba, bergadak azken ziren hori izaten dira. De. egiten dugu lanada ere aldi beren enungo errealitatean edakutsi. Eta edakazpenak pixka partekatu. Gauza berrik aporta alde izk alkarri sinisten dugu lako azkenen ordun. Piskat desmarkatu nahi debo baita, jarrera paternalista batetik lan ezta, zerratik garen gure elburueza ontzak juteak alianeko monja bezala, eta erakustea gauza nolaiten dien. Baizik eta informatzo trukak eta bat bakoitza bere prozesuea benazteko elburue da, brigadan asken zinen. Esaten zenuen, e, ba, eraldaketa prozesuan dauden herri aldetara juten direla brigada batzuk, Bolibiakoa honetan eh, eh, kasu kasu honakoa izango zen eta galdetuko dizut pixka bat eh ba prozesu honen inguruan eh, zer nolako egoera bizi izanduzuten o ikusi duzuten, duzuten eh, Bolibian egon eh, zaretenean. Bueno, pizkate realidad taia complejo dela hitz gutxitan esateko baina eh hola garrantzitsu gisa edola 2005an iritsi zan Ebon Morales eh gobernua Ego murale da hainbara, da bertako jatorrezko errealetako kide bat, kokale doa izan dena gaur arte. Eta bueno, lehenengo aliz bolibiako historian lortu izan zen gobernu indigena bat. Eh, indigenan alde lan ingozo gobernu bat, eragirandetik gondi eskotu batur eta espainiarko kolonizazion eta multinazionalan menpehondan errealde bat izan daba. Ego Amerika osoa oso abezela, mendetan zehar, ezta? Eta, bueno, pixkan azkauta egoera horrekin, Ebon Morales gobernura presentautzan, eta, bueno, euneko, bueno, gizarten babesan euneko hirrogeiakin lortu izan zuen gobernua. Eta, bueno, oso esan guratxu eda jakita baita, ba, Bolibian bizan erdien herrie baina jatorrizko herri aldek biela. Hor du, nebaita esan ja, oh, lehenengo aldiz nola indigen hauek indarreratzen duten. Eta, pixka, teran laketak baten subaten daude, ba, indigenen beharrak edo, asetxe bada ona. Erzta, ez bakarrik, eredu kapitalista edo neoliberalan aldeko sistema bat danik, inundekan inoa. Eta esaten zenuen, eraldaketa prozesu hori, ba, 2005-tean nola baita bilatu zela ebon moraleseen e, autapenarekin, e, gontzareten uh -huh. jendia erekin, e, zer nolako valorazioak egiten ditu urte hau, eta zenolako eraldaketak ikusi dituzute, osan dizu eta egon direla? Bueno, eraldaketak asko, eta kontra ere asko, orduan jaso izan ditugun iditzik pizka denetik handi izan direzta. Ba, abdeko kontrako etxipena esperantza denetik handa. No. Lehenengo-lehenengo guntza intzena guberon horrek izan zan, konstituzio demokratiko parte hartzaile bat agurra eraman. E, Ahamela konstituiente edo deitzen diotena handi, bueno, zuten lan bat, terri-zerri auzo zauzu eta komunidades komunidade, eta sortu zuten gaur egun... E, Bolibian lege egitea jarrita daun konstituzioa. Eman zen nalaketa garrantzitsunetarikoa, aparte dek izan zen, part, e, demokrazia aparte hartzaia erakutsizon gauza nagusitariko bat izan zen, bezalde batetikan eman aldaketa nalaketa, bat, ba, Bolibiako errepublika izena edukitzetik, ben, pasatu zen, e, estado plurinazional de Bolivia edo izatea. Horrez esan nahi do, lehen hau esan betzen ba, daudela pilo bat nazionalitate, pilo bat kultura eta pilo bat etnia ezberdin, eta lehen egaliz ere konstituzioen horiek onartu diten diela. Eta bastante datu esan gura txiru dizitza Bestalde ere, ba, adibidez atera die, bono, bono laguntza batzuk, edo laguntza bono sozial batzuk, edo dizk ditu, egunak, ba izarrentzako bai, aurrun dauden emakumeentsako e, osasun zerbitzua seguratuta eta laguntza bat edukitzea seguratuz da ba, aurrak bi urte bete arte, bezale batetik an escolarización ere talfabetización hizuarreko lana ite nahi diet, hor da beste bono ba, ba Juancito Pintodana eta ba hori azken finen da, aurrek edukitzeko aukera eskola agertze No, no, eta besta lebatetik gara, oso gauze importanteaz, horretik gara, gauza hori guztiek ere ekonomikoki iposiblea imarri ezta. Baina, bueno, bat, kentzinen planteatu zuten azan, agurretikan, dibia eta bosta agurretikan egonzien gudabatu nondorioz, gazaren guda eta aguraren ondorioz, nondorioz, e, pentsatu zuten errekurtso naturalen nazionalizazioa derri gorezkoa zala. Ebon bolares gobernu eritzi zanen, emanda errekurtso natural estrategikoen nazionalizazioa maila handi baten. Naiz eta ez dan eman euneko euniko... E, maia baten ez da. Horrek esan haidona er, da ere lehen hau multinazionalek estatutikan kanpoa erabaten zuten kapital guzti hori edo diru guzti hori eta etzuten hain mertitzen estatun, daur egun estatu gelditzen dala. Eta horregatik handa posible ba, eskolakera ikitzea, osasun zerbitzuko betzea eta lehen hau esan dako bono guzti horrek aurrera ateratzea. Horrek hmm. aurrera pausu pa batzuk izango zien kontra aipatzen zenitun ere bai? Bai. Bueno, badibidez, lehenago esan dugumezela, e, prozesu demokratikoa parte hartzai bat emantza, baina askon iritziz, konstituzio hori izan zen, izadaba bakarra e, ez. Eta hortikan aurrera ez da eman beste zerrez ez. Askon iritziz, e, pentsatzen dutena da, gobernazioa zinen gober, e, iritziala posizio batean, un balo soziala ondia daukena, eta rotasun ez betu eta pentsatzen duna ere gauza esko aldarrikatzen duen demokrazia parte hartzaile horren alde ez du nahiten. Hilo bezpaldi dauk, eh? bat bizzat, patsamamismo, extractivismo, azkinzinen ez da bai da hori. Beraiek, azkinzinen, e, orko mundu ikuskera indigena hortan oso errotuta da gauza bada e, patxamamismoa edo guberituko genio nazan, e, amalurran de fentsa. Baino badaude horrek atazka batzu. Guainbertan nagusina nagusina izango litzeketik tigniz tonaldekoa, zan haidola e, territzero indigena, parke natural izi boro sekure. Bada zonalde amazónikon nah, da, un parke naturalizugarria handi bat, eta aldi beren territorio indigena da. Egalegi, daudela tributxiki pilo bat, e, portikan banatuta, ez da? Eta, bueno, pentsatuko duen pentsatu, pentsatu, bezala ziurrenik, Bolivia ez da, o, hain eraikita edo modu batea esateko hau bezala, ez da? Karretera sarekin ez daude hemen bezala, hor duen, e, Bi diguru, bazante garrantzitsulo, nahi baldin badie, inbarra karretera bat, parke natural herbi horretatikan. Eta faltari bat errek, amazazpi kilometro, era Eta bueno, horrekin ba, nahi degatazka asko, daude, badakizu, nola dan posible gobernu batek aldeerrik malugaren bezentxa, eta albiberean itea txerritorio natural bat etikan karretera bat. Eta bueno, horrekin daude ez asko, da Eta gaur egun, ba, indien martxa, gobernuaren kontra, Beste asko daude alde, baina, bueno, horrere inda herreferendumat eh, edo ematen nahi da territorio indigena hortako maian, baina horrekirene bastante herrezolo daude, zergati. ez da izan gobernuak esan dola, bueno, ez zertan hasi baino leheno, eh, inda ardeu bat ez da izan horrela, izan da gehi hau, ba, diriezko urrakiak ja, juik atutatzen eusketenen, herreia da eskiogatikan inda arde izan nuten zerbait, ordo narek ikusneitu gaur beste kontradizio batzuk ez da eta igual azkeneko bezela naiz esanguratu edo izan daitekena da ere ban nacionalitate guzti esberdin guzti horiek onartuta ere adibidez leno aipatu dizuten bono hori emakumeri ematen saien argun daudenak eta bi urte arte umek bi urte arte ematen saiela laguntza horrekin ere bastanteko eztabaida da horregatik bai nazionalitatez berdinek onartuta daude, baina ematen do mundu ikuskerak eta praktika moduak izan dela onartuta. Ferratik bono hortan sartu dia bakarrik laguntza emakumeak prozesu hori medikuntza moderno bidez eramaten dutenak. Horixe ba, ba gauza ba, baitaren hain ezun pizka galdetu, Bueno, eh askapenako kidiak esaten duzute Ba, askapenaren praktika, joan etorriko praktika bat dela, eta azkenian bertan ikasten duzutena, e, ba, honet hemen aplikatzeko edo hemen e, erakusteko dela, eta bentsatzen dut, a, a, a, a, a, aipatzen ari zaren e, kontu guzti ekin, ba, bolibiako kasua, e, oso erabilgarria, oso pedagogikoa izan daiteke hemen euskal herrian mm -hmm. ikusita, ba, botere, eskerreko mugimendu batek, botere hartzen duenian, zenolako kontra esanak esortzen diren, ezta? Hore da Hori da gure uste irakasten handi badaz, gure aldaketa prozesu bat bizitztzen nahi ahala esan daiteke naiz eta ez izan Boliviako bezala ez, nahiz eta ez izan eskerreko mug gozu dola eta in independentiente geala Anbolidianlortu zuten duzala independentzia baina guretzko irakasten oso handi bat izan da e, e idealler romantikoetan erortzearen arrisku hori ezaz, ez Sentan. Kontu tan arzugarra da beti gure ustez, ba kritika naiz dago berri izan modu barria etiketatzeko. Hala ere beti kritika eraikitzaileekin barra dielaz erragatikan ezin dugu ja, bueno, goberneurazio dugu eta ja ez? eh? Bueno, herritik ere herriko herrimugimendua ere jarraitu darga aukela herrigorrez. Eta, eta, per... eta bueno, bezale ere bai da. Bai, eta Boliviako herrimugimendua eh pentsatzen du jarraitzen dula nolabait presjonatzen eh Bueno ba, Moralesen gobernoa, ezta? Bai. E. Bai, bai, bai, bai, Eta hori aberas jardiera, baina bueno, gobernua ere hori hartzen ari gala jardiera askorentza ez da oso oso egokia, ez? Eh? Batzak sentitzen dute, ba gobernuak kritikatzen eraikiz. Ultzima eh? dut ere ala ere ba azken finean aidala pizka defensiba jardiera hori hartzen, ez? Eh? Ba bueno, hori erakasten gix hartu dekego. <hums> Beste ikuspundua hartuz eh Zue juntzarete juntzaret Boliviarara baitare Ba, Euskal Herria hitz egiteera, ez da? Ez dakite mm -hmm. bertan, e, Euskal Herria ezagutzen duten, hemengo gatazka ezagutzen duten, honen inguruan e, zer aurkitu duzute? Ba, badakigu gobernuko, o Bolib, Boliviako gobernuak badauketela, eh, harreman, hemengo ezkerabertsaleki baino bestela oso ezagutza, ez ezagutza hondie jaso dugu ni war alba sekiten sirbai, tentsunda sirbai, baina orokorren ez egiten ezerez. Ta bueno, a beraz harri izan da Alderrotatikan ere, ez? Mundu mailan zabaltzeko, zergatikan jende asko oso harrituta ger da, nola 21 garren mendeen oraindik ere Europa nolako errealde bat egon da iketen, nolako errepresioki, gauzekogun proso politiko guztikin, dauzkegun torturakin, eta guztikin, eta bueno, azken finean ematen zaigun kriminalizazio guzti horrekin. Eno, eta pentsatzen dut, bestetik, e, orain bueltan, ba, arizaretela, e, nola baita e, bertan ikasitakoa a, zabaltzen, saiatzen, ez da? Bai, nuski. Bueno, hori ere brigarista juten beste lanetaniko bada da, Bueno, guain, ondo esan bezala zabaltzen aia edukitako esperientzia irakaspeneak eta informazioa, eta, bueno, formato ezberdinetan, edo. Ba, alde bat daude hau bezelako elkarrizketak irratibidezkoak, Bezalde batetik, ba, perrentxan ere ateratzen nahi dien artikulok, Bolibiako egoeraren ingurun gure berribada hitzakik gixi hartuta edo, eta bueno, okerrez baldin banao, oendala bilarun bat, garrak ateratzen gau gauzortzi astekari e, ateratzen artikulu bat, soitzen ez gara, inorrekin tereza baldin baita Bolibiako egoeran ingurun eta bueno, bezalde baitzaldik ematen nahi, ega eman ditugu pare bat, eta guain beste berri batzuk gudotzen harika. Ha? Mhm. Amaitzen joeteko animatuko zenuke norbait eh urtean, Bolibiara edo Azkapenako beste brigada batetan parte hartzeko? Moski <laughs> baiets. Ni de gusto hoben nitzeko eh? bai, benetan oso esperientzia poliedala, zerbia zezi eta gende berri ezagutzen duzu, bai Euskal Herri mailan, bai internazionalki eta bueno, alde batetikan txertuna desla ere ikitzeko balio duzu, baita zure burua igual pixagai ezagutzeko kunduko realitatzea hobeto ulertze lagunduko dizu, bueno, igual da ere momentu batzetan bai sentsazioa eta nozki baiets animatuko nuke edo zein. Uxue, aigun, e, ba ez dakit zerbait falta zaigun esateko. Ba, ez ba gure aldetik adikoa animo fiskateman, Euskal Herriko bizarterei orokorrenez, ferratikan Kontraezan asko ikusi bali madia ere, harri ikusundan da beste motabatiko bizarte batera ikitzea posible dala, lan eta esfortu asko eskatzen dola, baina, bueno, beti posible dala eta animokin horri guzteko, gure partetikan eta animo handi bat. Osongi, Usue, bami esker e, gurekin kaunpartitzagatik, Boliviako Brigada Horretan izandako dako esperientzia, eta beste bat arte. Bale, oso ondo, eskerrik asko zuen ere horrateatio. Woo-hoo! Arabia Rerrialde ninguruko kronika izango dugu, kronika berezia eta kronika beltza ere, palestinara jungo gara, gazara hain zuzen, eta israelek, eh, badakizue, eh? israelek eh, ba, bombardatzen ari duela gaza, honen inguruan arituko gara, ointifadako kide den koldorekin. Arratxalde honkoldo. Zaldeon, bai. Kronika beltza esaten duen eta bagaduzu zer kontatu du eta malez, ez? Ba, bai, alaxe, arratzaldeon esaten dugu nola baita esaten arren, izan ere ba, azken egun hauetan e, gabiltza ba, zoroen pare, informazioari begira eta, bueno, hango lagunen berriei begira eta, bueno, ba, berriak denak latzak esaten dira, ez? <hum> ja, bueno, illakoen eta zaurituen kopuruak horakadoa egunez egun eta, bueno, ba, tamalez, e, berria, ez da, horren berria, izan ere, ba, bi, iru, lau urtero horrelakoak egiten dituzte, horrelakoak egiten diturrago armadak, beti ere, kointziditzen dituzte horrelako erasoak e, egiten dituzte, ba, hautezkunde e, garaietan, izan ere, ba, antzadenez, botoak emate domendizki ete, ba, horrelako triskantzak egiteak, eta bueno, ba, alaxerak usten du ba, atzo bertan e, irralgo haretz egun argitaratu zuten inkezta baten, ez. E, irrelgo populazioaren uneko laurogeitairu inguruk, babesa ba, ematen dio erasoari. E, kontuan hartuta, irrel barruan ba, kopuru txiki bat, e, populazioaren popur, kopuru txiki bat palezin dela uneko amabost inguru ba oie ba, datuak e, beldurgarriak izaten dira ez esan dezakegu ba irralgo juduaren juduarenia populazio juduakia bere osotasunean ba, ematen diola erasoari eta horrek ba botuak, ematen dizkiela tamalez eta menetan jahu eta Libermania e, alegia es Queen Muturreko ba e, politikari ba erradikalenei ez e, hau hauetan Babatera orkestuko dira eh, bozketara, eta eta bueno, horretan, ari dira kalkuluak egiten, ez. E, e, lurren bidez ere sartuko ote diren, mobilizatu honen dituzte eh, irurogeita magoz mila erreserbista eh, gaza lurrez ere inbaditzeko, Eta bueno, ba erasoek e, irralgo iritzi publikoan daukaten eraginaren arabera, egingo ba, dute bezute egingo euke kalkulatzen duten arabera, izan ere bezaldetik, ba eskuak libre eta inginggo eragozpenik ez daukate. Nazioarteko komunitatearen partetik edo ba nahi duten e, triskantza guztiak egiteko, ez aurrekoetan ere erakutsi izan dute, eta oraingonetan ba, antzekoa, ez e, adierazpenak bateti ere epellak izaten dira e, aurreko baten e, nazio batuen erakundetako idazkari nagusiak ere egin zituen adiratzen batzu nolabait eh, ba deitzeko bi parteei, bi alderdiei baga, nolabait, ba sua di etena parean jarriz eh, ba gatazkonen bi alderak, alegia erazotzaia eta eros, erasotua, ez, mortzatzaia eta bortzatua, okupatzaia eta okupatua mail berean jarriz eta bueno, baten kriskantzak eta besteen erantzuna ba mail berekoak izango balira bezala. Eta ba, bai, Uneen latuak eta Tamalgarriak. Oraindera iruz zpalau egun hasi ziela bombardaketak e, Gaza'n eta ez dakit e, aldez horretik e, Palestinako egoera ba, gertutik jarraitzen duzutenek, nolabait e, ikusten harro ikusten zenuten horrelako zerbait gertatu zitekenik? Buuen horrelako horrelakoak eh, ba, komentatzen dira ez, ba hauteskundee garaia da, betiere ba 234 urteren bueltan horrelako eraso bat burutzen dute. Orduan ba bueno, boleto guztia zeuden horrelako txantza bat egiteko, ez? Eh, geratu da inongo provokaziorik edo inongo e, inongo provokaziorik ez dela izan, ez? E, ba, bestelako eh kalkulo electoralak situste gogoan hau burutzeko eta eta sus, bai ba, susmatzen ez, bestetik ba iragarrita ziukaten edo 20 berriz esaten zuten ba kontra burutu nahi zutela erasoa e, baina nonbait e, ba ejertzuaren e, agintaritza edo buruak ba, gomendatu zien ba honetan ezartzeko eta ez hartzeko iranen e, orduan errezenera jor dute gaza bombardzera eta eta, bueno, alik eta kaltea ondiena egitera, ez. E, horren arira, ba, nola behit naikoa dirazgarria, e, eren egun, Jilad e, Saron, Ariel Saron zenaren zemeak, e, bagintzituen adirazpenak, e, Jerusalem Post egun karian argitaratutako iritzi artikulu batean, Ezan zuen, ba, urrekoan e, 2008-2003 gazaren kontrako erazoan, irralek e, izan zuen akatza, izan zen e, irraldar e, palestinar batzuk bizirik utzi zituela, eta palestinarrak bizirik irauten duten bitartean, ba, ez diotela bukera erik emango arazoari, hortaz berak proposatzen zuen argieta garbi, ba, garaibatean nazi ekein zuten e, e, bezala ba, behinbetiko konponbidea arazoari ez? E, halaxe e, adiratzen e, zuen, ba, naziek eurek erabiltzen zituzten hitz berberak erabilita. eta bueno eta orrelako muturreko adiratzen horiek ba tamalez babesa ba, izaten dute irralgo gizartean ez irralgo gizarte adoktrinatuan eta eta ba halaxe bueno, tamalgarria baina Eta izugarria, benetan da horrelako zerbait planteatzea hauteskunde kanpaina batean nola bait, eh? hori erabiletan errepikatzen dutenean sinezgaitzat dirudi horrelako sarrazki bat, horrelako unbardaketa bat, egitia hauteskunde kanpaina batean gainera orokorrean nazioarte mailan, minttzate nazioarteko jendartean oso gaiz ikuusia denian Manola Israelen bertan botoak eman ditzazki horrelako ekimen batek bai, eske hori da intzunera horrelako operazio baten helburua, ez? Izan ere Palestinarrak Gazako Palestinarrak zigortzeko horrelako triskantza mediatikoren beharrik ez daukat, ez? E, zigorra egunerokoa izaten da. Badira urte batzuk, ba 2006ean Hamasek hauteskundeak erabasi zituenetik eta Israelek bainda blokeoa indarrean jarri zuenetik, ba, erabateko ba, setio, erdiaroko setioa dagoela Gazan, ez? Guzti e, gusti zinguratuta, bai lurretik itsasotik eta iretik eta e, ba, elikagaiak murritzak dira, urriak dira, eh ura urbalia biden kudeaketa ere ba arasotzua izaten da izan ere ba, gaza ur ezornitzen dituzten iturri guztiak, irraldarraik eten egin dituzte, eta e, e, ba, garaibateko lurra zpiko putzuak, ba, itxasoko urak baditu egin ditu, eta ez daukate, ur edangarri zornitzeko biderik ez daukate, ur zikinak kudea, urbeltza kudeatzeko ere, e, ba, biderik ez daukate, itxasora botatzea baino. E, benetan, e, baldintza humanitarioak oso latzak izaten dira, ez? Argindarrik ez daukat, e, argindarrik ere ez daukat, e, mi, e, 2007an, e, ba, gaza hor nintzen zuen zentral elektriko bakarra bombardatu zutenetik etik. Hortaz, eh, Olako baldintza alatzorietan ba, zigorra egunerokoa da eta eta benetan pale zigortzeko ez dute olako ba, operazio mediatikoen beharrik ez mm -hmm. e, Osoa dirazgarria hilorretan e, ba, duela azte pare bat e, argitarat erazen txosten bat ez e, Marra gorriak izeneko txostena e, Israelgo hauzitegi gorenak ba Behartu zuen e, Iralgo armada a, da, m, e, publiko egtera txosten hori, e, Iralgo armadak e, enkargatutako txosten bat, zeinean kalkulatzen zituzten, zein ziren e, gazako populazioaren e, e, elikatzeko behar minimoak. Alegia zein zen e, pertsona batek consumid dezaken kalori kopuru minimoa bizirik irauteko. Eta hori da gazara zartzen usten duten kaloriako purua. ez ez gehiago eskutziago. Mantentzeko e, e, iraun arazteko egoera hori, ez? Orduan, e, ba, e, benetan ankerra da e, gazaren aurkako zetioa, gazaren aurkako blokeoa, urteak e, zei urte pasata dira egoera horretan bizi edo bizi dutena, eta, eta uh, horrek uh, asaltzen du ba, horrelako operazio baten beharra ba, bakarrik mediatikoa dela eta botoak eskuratzeko bestelbururik ez aukala. Eta eraz honetan beste hauetan ez duzala edo beste hauetan ere bai, baina honetan bereziki, ba, homugan izan dute, izan dituzte nazioarteko edabideak eta nazioarteko prentza, ez? eta hori ere ba, aipagarria da ez. Gainera esaten duzun baldintza horiek bombardaketa honek ba utziko dituen hil, e, hildako hoietaz gain ba segurazki e, egoera oraindik larrituko duela, ezta? Bai, egoera humanitarioa ber ezelatza bada, ba areagotu egingo du ez bakarrik hildako uh, kopuruagatik eh, horregati be bai eta hildako kopuru horrek ba inguruan eh, eragiten duen eh, ba eta zamin guztia izan ere ba, kontuan hartu gar da eh, gazan eh, ba 300 eh, kilometro kuadroskasetan guken men komparatzen dugu nolabait previnoko azalerarekin ba hor bizi dira milioi eta 600 mila biztanle Horrek zuzentasten du mundu mailan munduan dagoen e, biztale konpo e, biztalle dencitateerik ez? Eta eh orduan e, Ba, bomba bat jaurtita, ba, e, auk, auk, batetik aukera handia daukazu umeak harrapatzeko izan ere populazioaren kopuru handi bat 160 e, inguru kalkulatzen dute aurrak dira hortaz e, horren populazio dendsitate handi baten bomba bat jatortita ba ziurtasunez osoz, harrapatuko duzu aurren bat eta claro hildakoaz eta saurituaz aparte ba E, kontuan hartu gara da, horrek inguruan eta familian eta bueno, hor familiak ondia gizaten dira eta elkarren arteko barreman eta zarea oso handia da, bat, eragiten duen zuminaz. E, zu eta Horretaz aparte, kalte pertsonalez aparte, ba, kontuan hartu gara da, e, azpiegituretan eragiten dituzten kalteak, ez. E, lehen aipatu ditu denak, ba, batez ere, e, funtzezko, e, funtzezko baliabideak direna, ba, izin du arrun baterako. E, ura, ur horniketa e, eta ur baliabideak, e, ur zikinen kudeaketa eta e, argindarra, eta azpiegitura oinarrizkoenak, ba errepideak eta Iturriak eta bueno, ez dute inongostoporik ospitalak ere e, ba bombardzatzeko beharrezkoa bada, ez? Mm. Orduan, ba, bai, e, berez e, bizibaldintzak gordinak eta alatza baldin badira, ba, horrelako e, eraso baten ostean asko kostatzen da berekuperatzea. Guk e, aurreko neurri honetako aurreko erasoa 2008ko e, abenduan 2009ko urtarrilian izan zen. E, nire urte bete geroago e, sartu nintzen gazan, e, urte geroago izan nuen aukera gazarra sartzeko, eta urte geroago ere, orain dikosona, barmenazen ba, egindako triskantza, e, bizualki ere, ba, zenbat, eraikin azpigitura birrinduta, baina incluso gaza barruan zeuden e, errefusiatuak, eta ba... Etxeak, etxeak eta uso osoak birrindu ostean, ba kalegorrian bizitzen jendea kanpindendetan, de, eh, tiriskancha burutu eta urtebete geroago, ez? Orduan, e, ba, bueno, e, egiten duten kaltea, ba ildakoetatik garatago joaten da eta bai, eta du, ba, berez oso latza den e, gastako bizimodua, ez? Beste kontu bateta hitz egiten esaten da azken e, bola da honetan, ba, Arabiar iraultza delako hoiek nazioarteko panorama aldatu dutela eta Palestina eta Israelen arteko gatazka honetan e, ba, Erabakigarriak e, izan daitezkela aldaketa hauek nola ikusten duzu hau.: Bo, bueno, orrain honetan gertatu dira aurrekoan aurreko erazoetan gertatu ez diren ba, mugimendu estrateko batzuk batetik, eh ba Egiptoko jarrera, es Egiptoko oraingo pre presidentearen jarrera ba, nola eh, erasoa hasi eta ordugutzitara agertu zen eh, Gazara babesa ematera ba jamasen eh, lehen ministroari eta da, bueno, inguruko herrialdetan ere, ba, aurrekoetan gertatu zen bestelako jarrera somatu da, ez? Horrek ba, bueno, e, aldaketa txikiak ere eragiten ditu. Eh jamasen erantzuteko almenari dagokionez, ba, aurrekoetan ez bezala, oraingoneetan e, lortu izan dute ba, zenbait e, koete, ba, Telavi ingurura ta Jerusalem ingurura iristea horrelakorik ere ba sekula ez dute nikusita irraldarrek ez ez bada 2006an ba e, Libanoko hegoaldean Hizbolaren kontraritu zirenean gerran eta horrerere ba Hizbol Hizbola gurrandianantzien irraldarrei horta ba bueno e, ildakoak ildakoak badira beti eta erasoak eta horrelako sarrazkiak Ba, horrelako ba, Israelaren a bezalako botere militari, ba, indarrez eh, nekez egin eh, daki GMS aurre, baina aurrekoetan gertatu diren beste mugimendu estrategiko, bat, estrategiko batzuk gertatu dira. Horregatik nik espero dut, ba, euren ikuspuntue lektoralistatik etaetan Jaqueta Libermanen ikuspuntue ez ze gifateria e, e, noski baina kalkulo ektoralengatik, ba kaso igual ateratzea ondorioa Ba, etzaigela, komeni lurrez e, zartzea, e, akaso ge, agertu daitezke irrogo gizartearen barruan abotzak, ba, kolokan jartzen dituztenak, erasoaren e, e, ez zilegitasuna, baina bai praktikotasuna, eta bueno, e, olako ko era zoekin alderatuta horrelako aldaera, txikiaso battzen dira. baina bueno, e, gauza bataz hemendik e, e, urrunetik eta hemendik jasotzen ditugunalbistetan oinarriuta et erabilzak egun ondorioak eta beste gauza bat hor ba, bertan biziden e, egoera eta egoera latsa ez. Bestetik eta amatzen juteko hitz dezakegu pixka bat ere bai, e, ba hemen gurian eta nazioartean egoten ari den mobilizazioaz, ba, salatzeko eraso berri hau e, okeerrezbanago konzentrazioak burutu dira da eta pentsatzen du datoste, datozen egunetan ere hainbat ba, ekimene izango direla paleesttinaakrekin elkartasuna dirazteko, ez da? Uhum. Bai Penik gauza bat argi bad zera da. Hau bakerrik onponduko da, eta egunen baten irraldarrek kalkulu ateratzen baldin badute, etxaila komeni, etxaila errentagarri ateratzen palezinarrake hilzea. Eta egunen baten Eh, eh, Europako enpresek eta Estatu Batuetako eta Mundumaiako enpresek eh, ondorio estatzen baldin badute eh, zailela komeni edo ezailela errentagarria ateratzen irrale, irralgo enpresekin eta irralgo administrazioarekin harreman eh, komerzialak edukitzea. Hori lortzeko bide bakarra da nazioarteko gizarte zibilaren presioa. Eee... Eh, Hemengo enpresa batek ez dio utziko eh, irralgo enpresekin edo irralgo administrazioarekin harreman komerzialak izateari ba, irraldarrek pale zinarrakeak akabatzen dituzte lako. Utziko dio eh, benetan presioa sentitzen dutelako, zer oso erdatzen zaielako harreman komerzial horiek edukitzea eta E, beldur diotelako eta galerak eragiten dizkielako harreman horiek edukitzea. Eta hori lortzeko bide bakarra da e, boikota. Eta boikota gune egunerokoan eta fronte guztietan. Supermerkatura e, pipak erostera joanarenetik eta e, eroskin markazuriko pipak e, irralen ekoiztuak direnean eta errefusatzen dugunean Huko e, e, egiten diogunean pipa horiek erosteari, e, konsumitzaren dugun momentutik edota eta irralgo e, estatuaren edo irralgo politiken ordezkari bat agertzen denean Euskal Herrian. Dela e, musikari edo artista bat, dela kirol talde bat, e, ezin da ba normal zatartu ezin zaio harrera normalik egin, eta, e, presioa egin, zailo, presioa egin aiei, eta presioa egin behar zaio, presioa egin behar zaio eta presioa egin behar zaio emango erakundei eta emango enpresei, haik eta egunen baten ezer oso zuertatzen zaien e, e, irralekin harreman e, komerzialak eukitzea e, gaur egun E, ba, bueno horrelakoetan horrelako erazoek eta horrelako triskantzek ba, beti ere unkitzen gaituzte eta jendeak ba, benetan beharra dauka kalera ateratzeko eta kalean ba, protesta egiteko eta kalean nadirazteko amorrua ez eta, eta eskertzekoa da eta palestinarrek eskertzen dute e, ikustean nola mundu osoan ari den jendeak kalea, kalera ateratzen ba, lehenko egunean laerun batean izan zen donostian e, atzo astelenean bilbo ostegunean gazteizen ere egingo dugu konzentrazioa hori onndo dago, baina e, egun bateko mobilizazioek e, ez dute epe luzerako eraginik. Eragina duena da, benetan e, boikota e, desinvertzioak eta e, zigorrak iralen zigorrak eragingo, eragingo dituen e, boikota. Eta, eta horretan horretan ari gara hori, hori da e, bi ba, e, mila e, e, e, eta bostean nazioarte maila jarri zen kanpaina, paleeststinarrek Palestinako berrehun gizarte eragileek eta alderdi politikoek eta Gobernuz kanpoko erakundek bultzatutako kanpaina, eta hori da gaur egun, ba, nazioarte maila daukagun tres naik eraginkorrena eta zilegilena, ba, irralgo trizkanttzeei aurre egiteko. Koldo, ba, Israeli boikot deialdi horrekin geldituko gera, eta zuri, ba, eskerrak emantungo dizkizugu gurean egoteagatik eta gazako errealidadeaz itsegiteagatik gurekin. Mi esker eta horrengo arte. Mi jazker zui eta horrengo narte. Mundu Otsak Eta txea maitzen beraz gorko mundu hotxak saioa handi Palazio belizeko abeslariaren musikak izan ditugu saio osoan zehar Espero dut gustora entzun gaitu zutela eta besterik angabe hurrengo aster arte ondo izan <tusurra>